Телефон. Телефон – це пристрій, який дає нам можливість зв'язатися і поговорити з людиною, яка перебуває у найвіддаленішому місці. Телефон було винайдено в 1876 році шотландським інженером Александром Греєм Беллом 1847-1922, коли він працював у США над удосконаленням телеграфного апарата Морзе. До 1880 року до ладу війшли перші телефонні мережі, призначені для приватних абонентів, яких спочатку було дуже мало. Телефонна мережа Перші телефони за допомогою дротів були підключені до телефонної станції, де спеціальні оператори-телефоністки вручну з'єднували номери між собою. Винайдення в 90-х роках 19-го століття автоматичних перемикачів дозволило звільнитися від допомоги операторів. У сучасних телефонних системах змінний електричний сигнал перетворюється на цифровий сигнал, який складається з імпульсів, з якими мають справу комп'ютеризовані комутатори. По телефону можна зв'язатися з абонентом, який перебуває на іншому кінці світу оскільки радіосигнали передаються за допомогою супутників, а цифрові сигнали можна послати у вигляді лазерних імпульсів по прокладених по дну океана волоконно-оптичних кабелях. Кожний такий капель дає можливість створити багато тисяч телефонних каналів. Мобільні чи стільникові телефони використовують мікрохвильові частоти, з'єднуючи між собою абонентів. Такі телефони працюють завдяки створенню особливої стільникової мережі. Нова технологія В міру зливання телефонних і комп'ютерних технологій, значення телефонів дедалі зростає. Підключення до інтернету, електронна пошта та відеотелефони, які передають зображення абонента – усе це стає доступним завдяки невеликому мобільному телефонному апарату. Що використовує цифрові технології? Ілюстрації. Будова телефону. Електромагніт. Мембрана. Провід. Контакти. Номера набирача. Електронна плата. Мікрофон. У телефонному апараті є мікрофон і телефон. Коли людина говорить по телефону, звукові хвилі попадають на мембрану мікрофона змушуючи її коливатися. Мембрана здавлює гранули вугілля, у результаті чого опір міняється і водночас міняється електричний струм, який проходить крізь них. Його коливання залежать від звукових коливань. На тому кінці, де приймають сигнал, змінний струм, який, проходячи через котушку електромагніта, змушує мембрану телефона теж коливатись. Це викликає звукові коливання, що відповідають звукам голосу того, хто говорить. Звукові хвилі діють на мембрану, в результаті цього гранули вугілля спресовуються. Сила струму через це змінюється, і ми чуємо співрозмовника. На початку ХХ століття телефоністки з'єднували абонентів вручну за допомогою комутатора. Людина, яка дзвонила, називала операторовий номер і той з'єднував її з потрібним абонентом. Телефон 1919 року має підставку з рупором, набірний диск та окрему слухову трубку. Мобільні телефони портативні і дають можливість людям вести переговори навіть на ходу.